Jó napot kívánok. Engem nagyon sokszor, mivel hogy általában a hétfőnben én vagyok, nagyon sokszor fel, feldobódik számomra ez a kérdés, hogy egy hét embere, akit megpróbálok ilyen két-három mondatba összegezni, hogy éppen valójában most ebben a pillanatban mit csinál, az hogy jut el az élet pályáján oda, és hogyha karriertanácsadással foglalkozik, akkor talán önnek is fontos kérdés. Hogy valaki természetszerűleg vonzódik egy tevékenységhez, amit éppen végez az életében valahol, és azt talán lehet szerű. De aztán az, hogy megragad egy bizonyos foglalkozásban, munkában, állásban, bármilyenek nevezem én. Az, hogy megragad benne, az, hogy beletesz éveket, évtizedeket, az, hogy ott marad vele együtt, az, hogy pont ott marad, az nem lehet már véletlen, az tudatos döntés. Mit tapasztal tanácsadóként, Hogy karrierként ezek a kérdések felvetődnek? Ezek alapkérdések? Muszáj ezt tudatos, tudatosítani, ezeket a kérdéseket? Én azt gondolom, hogy muszáj, bár ugye nagyon nehéz dolga van a mai, mondjuk, hogyha a fiatalokra beszélünk a mai fiataloknak, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy a ma iskolát kezdő gyerekeknek a 65%-a olyan állásban fog dolgozni, amiben még nem is létezik. Uh -huh. Tehát így nagyon nehéz tudatosan menedzselni az embernek a karrierjét, illetve egyébként talán még nem is a karriermenetből van szó, hanem szülőként arról, hogy ideössződjük a gyerekeinket, hogy itt tanuljanak. Amikor már, már az egyetemet, így akkor nagyon fontos, hogy valahol landoljon. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az első állás az olyan szempontból fontos, hogy, hogy olyan helyre érdemes menni, ahol az ember nagyon sokat tud tanulni. És aztán utána, ha két-három élet eltöltött valahol, akkor utána már nagyjából tudja azt, hogy ő mi érzetli, hogy vagy milyen területek érdekli, hogy ő inkább egy ilyen analitikus alkat és szeret mondjuk a számítógép előtt ülni, és adatokat elemezni, vagy inkább egy nagyon kreatívakat, és mondjuk reklámkampányokat szeretne szervezni. Szóval nagyon sok minden kiderül abban az egy pár első munkában eltöltött éppből. Ön számára mikor derült ki az, hogy mi lesz az az irány? Vagy inkább azt kérdezem, hogy miért? Mi történt önnel? Hogy mi miért lesz ez az irány, amikor mások munkájával, karrierjével, vagy inkább azt mondanám, hogy mások mert hogyha azt nézem, hogy a karrier tanácsadó és vagy a vezetőképzéssel foglalkozó szakemberben mi a közös pont? akkor azt látom, hogy egy ember, aki felelősíteljes módon viseli hozza meg a döntéseit, és viseli annak következményeit. Ez így van pontosan, én hozzáteszem, hogy én egy ilyen klasszikus karrier, vagy pályaelhagyó, vagy karrierváltó vagyok, uh -huh. mert én egyébként angol tanárként végeztem, angol-portugál szakos tanárként, uh -huh. és egy új ideig tanítottam is angolt, akkor még Kükerfőiskolának hívták, most ugye már más a neve, de a, először a az eltén tanítottam angolt, illetve a 20. századi angol irodalmat. Úgyhogy csináltam egy jó pár évig, és azt mondtam, hogy arra, hogy én tulajdonképpen valami mást is szeretnék csinálni. És akkor ez volt az első karrierem, a második karrierem, akkor váltottam, és a második karrierem az a, a én az amerikai kormánynak dolgoztam körülbelül 6 évig, e, akkor, amit... Mint micsoda? Ja, hát, mint, mint a sajtóosztálynak a munkatársa, ami itt a nagykövetségem, bár ez egy különálló ö, ö, önálló uh -huh. kormányszer volt, és ugye nekünk akkor az volt a dolgunk Magyarországon csatlakozott egyrészt a NATO-hoz, illetve az Európa Unióhoz, és az volt a feladatunk, hogy erről a lehető legfontosabb tudósításokat, illetve információkat adjunk át, mind belföldre, mint külföldre. És akkor amikor ezt is hat év után úgy gondolom, kicsit megmondtam, akkor, akkor megint váltottam egy nagyot, és akkor elmentem egy akkor a Magyarország három legnagyobb klasszikus fejvedásattal foglalkozó cégének az egyikéhez ilyen senior tanácsadónak, ami egy nagyon izgalmas dolog volt, mert ugye az volt az első a karrieremben az olyan munkahely, ahol, ahol a bizniszvilágában, tehát az üzleti szférában dolgoztam, és ott akkor nagy vállalatoknak kerestünk felsővezetőket. És akkor 99-ben kimentem Amerikába egy, gyakor, egy kicsit gyakornoki programra, és ott találkoztam azzal a két aztán, amit aztán végül is, aminek a Magyarországi Divizőját is megalapítottam, ami már ez a karrier tanácsadásra foglalkozó cég volt. Ez a egy főzön. Most mihessen Rizondnak hívják, akkor DBN-nek, azért, hogy másik volt, akkor DBN-nek hívták, és egy pár évvel ezelőtt a Lihely Harrison globálisan felvásárolt ezt a DBM-et, és akkor lesz nekünk is Lihely Harrison a nevünk. De gyakorlatilag 2000 óta a, a tevékenységünk az ugyanaz, csak más a logunk és más a névjegyünk. Természetesen hmm. leg, azt hiszem, hogy az emberi vágy az, hogy a karrieremben, de én inkább így mondom, hogy a munká, munkámban, vagy az életpályámban időről időre elkezdek másra vágyni. Azonban, akkor, hogyha ez nem egy tudatos döntés, végig döntés a lehetőségeim, a vágyaim, az elvárásaim, a befektetett energiák és minden nyomán ha megtörténik az, hogy sodródom az árral, akkor történhet meg az, hogy pálya elhagyóként valami olyan dolog történik velem, amit én nem akarok. Akkor amikor karriertanácsodóként valaki önhöz fordul és hasonló jellegű kérdéseket tesz fel, akkor mit mond, hogy mik azok az érvek, ellenérvek, mi az a pro kontra gondolkodás, ami alapján az ember, azt tudja mondani magának, hogy csak egy monotónia tűrésem az, ami vinne tovább, vagy monotónia, monotónia nem tűrésem vinne tovább, hogy valóban igazi igény az, hogy váltsak. Hát én azt gondolom, hogy a, a váltásnál vannak objektív és szubjektív körülményei. Az objektív körülményei a karrierváltásnak az az, hogy azért nem nagyon jó vele sokáig. Egy, egy, karri, egy, egy állásban, mondjuk egy munkakörbe, vagy akár egy karrierben. De mikortól van ez, hogy sokáig? Honnan tudjuk hát, ezt a mértéket? Hét, hét nyolc évnél tovább nem szabad ugyanazt csinálni. Most ugye nyilván, hogy az ember lehet egy, munka, egy munkahelyen, de több munkakörben, amikor uh -huh. más dolgokat is csinál, de mondjuk 7-8 év uh, ugyanolyan munkat tapasztalat után azért muszáj elgondolkodni a váltáson szerintem. Tehát ez az egyik. Uh, uh, az, hogy az ember merre felé mozdul, ugye az már nagyon attól függ, hogy milyen szenvedélyei, milyen uh, érdeklődése van, illetve hogy mennyit tud tanulni abban a munkakörben, amiben éppen van az egy jó indikáció a váltásra, hogyha azt élem meg, hogy én már nem nagyon tudok ebben tanulni, tulajdonképpen már csak a komfortzónában mozgom ki, uh -huh. ráadom a kis ujjamból azt, amit csinálni kell. Akkor muszáj előbb elmozdulni. Ugye ezek a könnyebb váltások, mert ezek az állásváltoztatások. Na most tegnap beszélgettünk egy picit arról, hogy merre tart a munkavilága, mi most azt mondjuk, hogy azok, akik most kezdik a munka, munka tehát a a dolgozást, tehát ilyenkor a Egyetemisták, azoknak körülbelül az életükben 3-5 nagy karrierváltásuk is lesz, ami azt jelenti, hogy nem csak állást változtatnak, hanem karriert is váltanak, ami mondjuk arról szól, hogy elmegyek dolgozni, aztán utána visszamegyek egy kicsit tanulni, aztán utána elkezdek startupolni, aztán utána egy kicsit tanácsadóskodom, és aztán megint visszamegyek a, a, a alkalmazott élétbe. Tehát nagyon nagy változások előtt állunk ilyen szempontból is, különösen a fiatalok. De amikor erről beszélünk meg, emléksz arra a félmondatára, amikor azt mondta saját magáról, hogy nagy karrierelhagyó, vagy én inkább úgy mondom, hogy életpálya váltó ön is, akkor ez nem feltételez, hogy olyan fajta önismeretet, aminek egyik alapfogalmaként kell azt mondanom, hogy mondjuk egy ilyen tudatos érzelmi flexibilitással kell állandóan figyelni arra, hogy mik a valódi késztetések, és mik a, a, a felszínös késztetések. Egyértelműen, tehát a, a karriermenedzsmentnek a legfontosabb kiinduló pont, a pontja, vagy mondjuk a fundamentum az önismeret. Tehát önismeret nélkül nincsen semmiről szó, hiszen tudnom kell, hogy én mibe vagyok jó, hogy mit szeretek csinálni, hogy milyen értékek mentén működök, hogy mik, mik a motivátoraim, és ezeket kell azzal összehasonlítani, hogy vagyok, amit éppen csinálok abban ezek a számomra fontos dolgok megvalósulnak, mert ha nem, akkor teljesen egyértelmű és könnyű a döntés, hogy akkor váltani uh -huh. kell. Az én saját életemben én akkor váltottam karriereket, amikor nagyon meguntam azt, amit csináltam. Hm. Tehát, De akkor ez szerintem... is egy érzelmi alapon Tehát, nyugvó döntés kell, hogy legyen. Illetve hát érzelmi és értelmi, mert ugye, amit említettem önnek, hogyha azt érzi valaki a munkájában, hogy nem tanul, hogy nem fejlődik, hogy nem jut előre, akkor, akkor is az, az egy ilyen racionális döntés amellett, hogy váltani kell, és aztán vannak ezek az emocionális döntések, például az, vagy elemek, például az, hogy unom, amit csinálok, vagy még akár azt is mondhatnám, hogy nem jövök ki a főnökömmel, vagy nem jövök ki a, azokkal a kollégákkal, akiktől, akiket együtt uh -huh. kell dolgozzom. Mi van akkor, hogyha, honnan, nem, megfordítom a kérdést, honnan tudom, hogy egy karriernek vége, de úgy vége, természetesen nem aromhoz, hogy elbocsájtanak, hanem, hogy úgy vége, hogy kifutottam, kimaxoltam már elnézést ezért a rendi kifejezésért, hogy véget, tehát, hogy elértem a best of-ot. Mik azok az ismérvek, ami alapján ezt kijelenthetem? Hát az egyik ismér, amit, ami, ami, ami nagyon markáns, és nagyon sok embert megérint, ugye az a kiégés. Uh -huh. Tehát amikor azt érzem, hogy kifejezetten nehezen tudok elindulni a munkába, nem okoz örömet a munka, akár depressziós is tudok lenni. Most olvastam valakiről, aki azt mesélte a felsővezetőként, hogy audival indult el munkába, és mentővel érkezett. Aha. Mert közben olyan pszichoszomatikus tünetei lettek, hogy, hogy, hogy ahogy az már kezelhetetlené vált, és ott is hagyta ezt a karrierjét. Tehát ugye ez az egyik. Szerintem a kiégés, és a kiégésnek azért nem ez a nagyon radikális módja van csak, tehát ezt az ember azért szerintem egy idő után érzi. Hogy, hogy valami nincsen rendben. Tehát ez az egyik. A másik az, amit említettem, hogy, hogy tulajdonképpen már rutinból csinálom. Nincs benne, nincs benne olyan típusú kihívás, ami engem előre visz, ami, ami engem érdekelne. Most el, el, el, ennek a kezelésére most van egy új. Hát azt mondanám, hogy iniciatíva, vagy egy új kezdeményezés sok-sok cégnél, amit úgy hívnak angolul job crafting, ami tulajdonképpen arról szól, hogy úgy lehetek boldog a munkámban, ha olyasmiket csinálok, amihez nekem kedven van. Na most nyilván minden munkában vannak olyanok, amit nem annyira szeretek, de hogyha nem csak arra koncentrálok, hogy mi van a munkaköri leírásunkban leírva, hanem megpróbálom saját magamnak kialakítani a munkakörömet, tehát bevállalni olyan feladatokat, amit lehet, hogy nem szigorúan hozzám tartoznak, de engem nagyon építenek, engem nagyon érdekelnek. Akkor, akkor ez a fajta, hogy a jó érzés a karrierben, ez meghosszabbítható. De akkor megint egyfajta flexibilitás itt a kult szó, ha jól látom ezt. A nem merebb szabályokhoz való ragaszkodása, menni valamennyire azért a szívútján, és ezt mondjuk valami fajta kompromisszumba hozni a lehetőségekkel. Egyértelműen, tehát szerintem a 21. századnak az egyik legfontosabb képessége ez a rugalmasság, az adaptációs képesség, tehát az alkalmazkodásnak a képessége az újhoz, ahhoz, hogy ne, hogy ne féljek és otzkodjak a váltástól, bármiféle változástól, és talán még egyet mondanék a reziliencia. A reziliencia az, az egy elég komplex képesség, az tönképpen, én mindig azt úgy szoktam magyarázni, hogy ez olyan, mint a kejfejancsiság hogy az ember kap egy nagy pofon és még sokkal erősebben jön vissza abból a kudarcból, problémából, helyzetből, mint ahogy beleindult. Ezek olyan képességek, aminélkül nem lehet semmi se sikeres a karrierjében, sem a XXI. században. Nagyon érdekes a német pszichológia egyik ága, nagyjából egy 5-10 éve dokumentálható, amikor azt mondja, hogy a krízisben lakó erőnek a beforgatása. Ez talán rokon azzal, amit ön mond. Egyértelműen. Tehát vannak olyan emberek, akik egy ilyen trauma után, és ez bármiféle trauma lehet, összetörnek, vagy annak, annak kapcsán összetörnek, és vannak olyan emberek, akik ennek egy trauma után erősebben tudnak visszajönni. Ez egy, ez egy nehéz történet szerintem, mert nem tudom, hogy mennyire lehet befolyásolni, de biztos, hogy, hogy, hogy vannak olyan technikák, amivel ezt lehet erősíteni. Mit kezdünk egy olyan helyzettel, és tényleg egy, ne haragudj, hogy egy-két percet hagytam erre összesen, amikor nagyon szeretnék valamit csinálni, de nem vagyok tehetséges hozzá. Hát ugye ez megint attól függ, hogy miről beszélünk. Most nyilván, hogyha én fej, mondjuk agysebés akarok lenni, de mondjuk nincs orvosi végzettségem, meg egyébként kézügyességem se, hát akkor tehát vannak olyan objektív dolgok, ami, amit nem lehet. Nyilván nem lehet 50 évesen kiemelkedő képezni át magát az embernek. Tehát, hogy de azért a racionalizációk talaján érdemes maradni, ez az egyik. A másik az, hogy tehetség vagy nem tehetség, az egy nehéz történet megint, ugye sokan azt mondják, hogy a jó teljesítményhez leginkább, legkevésbé tehetséges, fokkal inkább gyakorlás, kitartás. Tehát én ebben is hiszek egyébként. Ugye a Malka van egy könyve, amiben azt mondja, hogy ahhoz, hogy valaki valamiben tökéletes teljesítmény nyújtson minimum tíz, ezer órányi gyakorlásra van szükség. Na most hát azért persze kevés ember van, aki bármilyen tevékenységben ezer órát bele tud tolni, de, de, de biztos, hogy ez is számít. Szerintem inkább abból érdemes átgondolni, nem is abból, hogy valamit nagyon szeretnék és ahhoz fölépíteni, inkább az, hogy miben vagyok jó, mi az, ami érdekel, és arra építeni egyfajta karriert, vagy egy karrierváltást. A Szalvavita Alapítványnál van fontos szerepe. Egy kicsit mutassuk be a hallgatóknak, hogy mi is ez a Szalvavita Alapítvány, csak tényleg néhány mondatban. A Szalvavita Alapítvány nagyon régi alapítvány, több mint 20 éve létezik Magyarországon, és az a missziója, hogy fogyatékkal élő embereknek a munkáeropiasi reintegrációját segít. Tehát visszaillesztését. Ez, és először szellemi fogyatékosokkal kezdtük a munkánkat, amikor megalakult a és utána pedig e, már most már dolgozunk e, vakokkal, vagy gyenkénlátokkal és vakokkal, e, fizikai nehézségekkel küzdők. Tehát gyakorlatilag mindenkivel, aki valami fajta fogyatékkal él. Ez, ez a téma önmagában is megint egy külön témát megérne, hiszen nagyon izgalmas, ahogy a régebbi történetekből ismerem, ahogy elkísérik ezeket a sérülteket, megpróbálják a begyakorlását, a munkának a begyakorlásában segíteni őket ami a legnagyobb nehézség nyilván. De önkéntesként, hogy került kapcsolatba ezzel? Ugye maga az üzleti szérában mozog elsősorban, hogy lett ez, hogy maga? egy ilyen civil szervezetnél önként egy szerepet vállalt? Hát és ennek is már 12, 12 éve van. Én az önkéntes alapítvány szervezésében elvégeztem egy ilyen önkénteseket, képző, önkéntes képzőt, uh -huh. és akkor keressem magamnak egy olyan szervezetet, akik szívesen fogadnak önkénteseket. És három szervezetnek írtam, és abból a Szalvavita Alapítvány volt az első, aki azt mondta, hogy hú, ezért nekik nagyon nagy szükség lesz, tulajdonképpen olyan tudásra vagy arra tapasztalatra, ami nekem van, és akkor így kezdtem el dolgozni. És akkor mi, hogy történt az első lépés, mi volt ezután, hogy egymásra találtak? Ugye, hát én az üzleti világban dolgozom, és a Szalvavitának, mint minden alapítványnak, a, a, a adománygyűjtés akkor, akkor is egy nagyon fontos feladata Aha. volt, és akkor először arról kezdtük el beszélni, hogy hogyan lehet, mondjuk a szervezeteknek a humán erőforrás vezetőjét a legjobban megtalálni, vagy akár a munkavállalóit megtalálni. Tehát itt érdemes mondani, itt nem érdemes mondani. Tehát akik Köszönjük, potenciális hogy... támogatók Én lehetnek arraban. Így arra pontosan, van. van, Így van. Így kezdődött, és aztán utána é, a Szalói kuratórium itt tagja lettem, és most itt a, egy éve vagyok az, a kuratóriumnak az, az elnöke. Jó, ezt nem is tudtam. Gratulálok ahhoz. Köszönöm szépen. Na és, és, és mit tapasztalva tudem mondani, hogy itt az önkéntes munka, illetve ez a, a, a, a közösségi adománygyűjtés, most ha jól vettem ki ez a, ez a fő terület, amire fókuszál talán, hogy milyen ez ügyben Magyarországon a közhangulat, milyen a, a fogadtatás mennyire van jelen bizalmatlanok, vagy bizalommal vannak az emberek, hogy, hogy, hogy, hogy mit tapasztalnak? Hát én az önkéntes munkával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy szerintem egyre többen, önkénteskednek, és ennek egyre nagyobb a, a szerepe. És különösen most itt, hogy a generáció kutatással fog, is foglalkoznak, kicsit ami azt jelenti, hogy mennyiben más az a generáció, mondjuk, aki most megy munká, most kezdje a munkahelyi életét, tehát az a 25 és 28 év körüljegyek. És ennek a generációnak például kifejezetten fontos, hogy ő valami, valami hatást gyakoroljon. És ezért nagyon szívesen mennek olyan cégekhez dolgozni, ahol ez a társadalmi felelősségvállás, amit CSA programoknak hívunk, ennek nagyon fontos szerepe van. Tehát én nagyon kevés olyan céget látok ma Magyarországon, legyen az magyar vagy külföldi, eh, ahol eh, nincsen ilyen típusú eh, tevékenység, vagy nem lenne a fókuszban. Értem. Az azt jelenti, hogy könnyen lehet őket táncba hívni, hogy De. ilyen a mondjam, tehát szívesen vállalnak, és tudnak is hozzájárulni a valódi eh, szükségleteknek, ami egy ilyen szervezetnél mondjuk például az önökénél eh, kínálkozik? Yeah, guys, mondjuk a vállalatok például nagyon sok hely találnak ahhoznak egy olyan, hogy egy civil szervezetet, hogy mondjuk egy iskolát, egy óvodát, egy, egy, egy árvaházat, ahová elmennek, és ott egyrészt a, a vezetők segítik a vezetőket abban, hogy hogyan tudják jól irányítani a szervezetüket, illetve végeznek olyan operatív dolgokat, és hogy kipestik az irodaházat, vagy, vagy az óvodát és az iskolát, uh -huh. vagy, vagy megjavítják a kerítést, én jó magam is voltam olyan, ahol a kertet tettük rendben egy egy árvaházban, tehát hogy nagyon sokféle dolgot lehet csinálni, és szerintem ez nagyon fontos szerepe van, és szerintem erre könnyű is munkatársakat ö, ö, hát, hogy ilyen még egy szála van a beszélgetésnek, hogy ön az amerikai keresedélyi kamera egyik munkabizottságát vezeti, mint, mint hogyha ez is a önkétes munkához kötődne, de ezt én pontosan nem tudom, hogy hogy van. Avasson be bennünket, kérem. Igen, tehát az amerikai keresedélyi kamera egyébként a legnagyobb külföldi kamera a Magyarországon, és egy fő víziója, vagy missziója van itt, ott pedig magyarolták versenyképességének a növelése. És úgy um, egyik munkacsoportunk ezért dolgozik. A mi munkacsoportunknak konkrétan ez is a nev, vagy verseny versenyképes munkár és hát itt mindenki itt leszámítva persze az a kamarának a fizetett alkalmazottait abból nagyon kevés van, itt mindenki a saját idejét, szürke állományát, energiáját, dinamikáját teszi be a munkába. ezt is mindenki ugye önkéntes és hát nagyon sok mindennel foglalkozunk, kezdve attól, hogy hogyan lehetne a magyar oktatásügyet 21. századivá tenni, tehát jövőbiztossá tenni, aztán arra, hogy hogyan kellene átalakítani a mondjuk a légeknél zajló vezető és munkatársi fejlesztést annak érdekében, hogy itt a digitális világban mindenkinek legyenek azok a képességei, meg amik eladhatóvá, illetve már alkalmazhatóvá. Tetszik, mert Na, nagyon sok rétű a feladatunk, és ezt is mondom, mindenki azért csinálja, mert hisz abban a célban, ami, ami, ami tud dolgozni. Maga egy privát irodát vezet, és ezen kívül van két ilyen fontos önkéntes feladata, és nem haladja ez meg az erejét? Vagy hogy, hogy tud ez adni valamit magának az eredeti munkájához ez a két önkéntes kör, amit most említett? Hát e, ugye az ember szerintem, nekem nagyon határozott véleményem van arra, hogy az embernek ide van ideje, és én azonoknak arra a ideje. Ami... Jó, de hogy nem éli-e föl nagyon, nem használja -e el nagyon ez a kit. Én, én, én nem érzem ezt magam, mert én szárnyás dolgot csinálok. Na hát akkor még erre nem is kerültettük Így Van, tehát például, csak, hogy mondjak egyet Magyarországon, azmi a HR konferenciájának, a HAR-testnek vagyok az ambassadora, ami azt jelenti, hogy nagyon sokat teszünk hogy össze, összeálljon. Igen, a nagykövete. Tehát nagyon sokat dolgozunk azon, hogy összeálljon például a tematik ahogy uh a -huh. uh -huh. Na szóval, hogy ez belefér jól az életébe, az mondja? Én nekem nagyon jól beleféled az életembe, igen. Tehát én, én, én, én, én ezeket imádom, Mit kap ezektől? Energiát, ötleteket, nagyon-nagyon-nagyon jó emberek, embereket, az ismerősöket, barátokat is. És az, hogy az, az érzésem, hogy tudok valamit tenni azért, amit fontosnak találok. Tehát, hogy nem ez az otthon ülök és azon vekengek, hogy mennyire más, milyen jó lenne, ha mennyire más lenne a világ, hanem hogy én is szemülegesen tudom alakítani a környezetünket. Részt vett egy fél éves képzésen, önkéntesnek képezték ki. Hogy lehet egy önkéntest kiképezni? Mit kapott azon a képzésen? Hát ugye minden képzés szerintem, és ez nem pedig az önkéntes menedzsment képzésre vonatkozik, hanem minden képzésre alapvetően az önismerettel kezdődik. Uh -huh. Tehát nekünk nagyon komoly, ez egy, ez egy több hónapos képzés volt az az önkéntes központ alapítvány szervezésében, és az első része mindenképpen arról szólt, hogy, hogy kik is vagyunk mi, milyen erősségeink, szenvedélyeink vannak, hiszen ugye nyilván az volt a céljának, ennek, hogy ilyen önkénteseket képezzenek, vagy olyan önkéntesek legyünk, akik szívesen dolgoznak bizonyos területeken. Mi az, ami, ami minket motivál? Hát volt egy nagyon-nagyon ismereti része, és aztán utána volt egy nagyon nagy része arról, hogy hogyan működnek a, az önkéntes szervezetek, az alapítványok, az NGO-k, és hát ezek alapján mindenki valahová, hát én is dolgozni, így önkéntesként az csak dolgozik valahol. Uh -huh. Önnek mutatott valami újat ez a. Nagyon érdekes, én nem is gondoltam volna, hogy az önismereti tréninggel, vagy valami ilyesmi foglalkoztak, hogy hozott új új felismerést, vagy nem új felismerést hozott az ön életében. Egyértelműen hozott felismerést, tehát az egyik, amit, ami, ami, ami kis bennem, hogy én tényleg szeretnék valamit visszaadni a környezetemnek, vagy a társadalomnak, hogyha nagyobb szavakat akarunk használni, tehát, hogy ezt én teljesen komolyan gondolom, Visszaadni. ez volt az egy. Igen, mert én azt gondolom, hogy aki én elég szerencsésnek érzem a szakmai életemet, nyilván rengeteget dolgoztam is érte, de, de, de én úgy érzem, hogy jól alakult a szakmai életem, és az én azt gondolom, hogy ebből mindenféleképpen vissza kell adjam abból a tudásból, meg abból a tapasztalat rendszerből, amit én meg, megszereztem nagyon sok réti tevékenység mellett. Én azt gondolom, hogy ezt olyanoknak vissza kell adjam, akik, akiknek mondjuk nincsenek anyagi lehetőségeire arra, hogy ugyanezt megvegyék maguknak. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy nagyon sok, tehát ugye amikor például, ugye talán e, beszéltem erről tegnap, hogy amikor ezt a képzést elvégeztem, akkor én felvettem a kapcsolatot három e, nagy magyarországi alapítványjal, mert az volt az a három, hogy ez is része volt a képzésüknek, hogy kitaláljuk, hogy mi az, ami minket igazán érdekel. És hát én, én akkor úgy gondoltam, hogy engem a, az elesettek érdekelnek, és ezért felvettem három alapítványjal a kapcsolatot, amik közül ugye a Vita alapítvány volt az első, aki így nagyon pozitívan visszajelzett és azt mondta, hogy nagyon örül és akkor beszéljük át az alapítvány vezetőjével, leültem, és azt beszéljük át, hogy mi az, amiben te tudnál nekünk segíteni. Úgyhogy ez így indult, és aztán ahogy említettem, hogy hát azóta, ezben kb, ez körülbelül 12 évvel ezelőtt volt, azóta pedig már én vagyok a Szavít Alapítványnak a Piratóriumi Elnöke, ami ugye egyébként a megváltozott munkaképességeknek a reintegrációjával foglalkozik. De uh -huh. Emellett én nagyon sok mást is csinálok, tehát az elesettek. Én, én, én, én azt, fogalmazott, nekem azt fogalmazott meg ezen a kérdésen, hogy én az elesettek én szeretnék valamit tenni. Tehát például nagyon sokat, mondjuk az, az nem ilyen típus önkénteskedés, hanem adományozás, de én 8. kerületi óvodákat támogatunk, ami, ahol, ahol olyan gyerekek vannak, akik mondjuk a ünnepkor lehet, hogy csak azt az ajándékot kapják, amit abból az adományból vesz az óvoda, amit tőlünk kapnak. Uh -huh. És én ezt is nagyon fontosnak tartom. Aztán az Integrom nevű szervezetnek önkénteskedem ők, ugye roma fiataloknak a szintén a munkaerőpiaci esélyjavításával foglalkoznak. És ott például ilyen karriermenedzsment tréningeket tartok, uh -huh. vagy egyébként tartok multinacionális cégeknél is természetesen, csak hát nyilván a cégek meg tudják ezt finanszírozni a munkavállalóiknak hát a roma fiataloknak nem feltétlenül. Tudja mi jutott most eszembe, pedig már ezt megelőzzen is egy másik gondolat, hogy, hogy valamikor valamelyik nem azt tanította nekem, hogyha valami nulla forintba kerül, az annyit is ér. Hogy van az, hogy az emberek általában azt, amiért nem kell fizetni? Na jó, tehát a konkrét kérdés, hogy értékelik -e a munkáját, amikor nem kell ezért fizetni, és megkapják azt, amit máshol mondjuk nagyon sok pénzért vásárolnak meg öntől azt a tudást? Hát én azt gondolom, hogy ugye Jadva semnél is az van kiír, hogy ha már egy embert megmentett, uh -huh. megmentettük uh -huh. a világot, és én azt gondolom, hogy ha egy 15-20-50 fős közegből, ha már egy embernek tudtam valamit uh -huh. változtatni az életén, vagy a gondolkodásmódján, vagy az attitűdjén, vagy a viselkedésén, akkor már megérte. De jó. És tudja, még nekem az előbb azt tűnt ki, és le is írtam ezt a szót, azt mondta, hogy visszaadni, tehát a hála. Néhány nappal ezelőtt egy civil fórumon jártam, megkérdeztem az emberek a, a szervezetek képviselőinek, megvezetőinek a személyes motivációit, és annyi mindent mondtak, hogy van, akit testszületett született segítőkészség, felelősségérzet, önmegvalósítás, feladatok, hasznosság, barátság, csomó motiváció, de a hálát azt mondjuk pont senki nem mondta, pedig úgy látszik, hogy ez is nagyon fontos. És a civil munkának az a nehézsége, hogy nem egyszerű alkalomról szól, hanem egy rendszeres munkavégzésről. Erről mit gondolt? Tehát milyen a. Igen. Egyértelműen, tehát, hogy ezt nem lehet e, azt mondani, hogy nagyon most beugrom, egyszer, mert most van erre időm, és szerintem egyébként nagyon sokan nem is így csinálják, mert most akkor ilyen furán fogalmazom, de rákapnak az ízét. Mm. És, és, és, és, és ugye, ami szerintem ebben a legjobb, az az, hogy impaktot lehet gyakorolni. Mondok még egyet. Ugye az amerikai kereskedelmi kamerában is nagyon sok minden dolgozom, az én magában is egy e, önkéntes munka, mert ott ugye egy munkabizottságot vezetek, ami hát nyilván önkéntesen van az is, hogy a saját szabadidőnket adjuk be, és most például kitaláltunk. Szerintem egy zseniális programot, aminek az a nevő, hogy karrierorientáció, mert azt gondoljuk, hogy a gyerekek nem tudják, és a szüleik se tudják, és a tanárok se tudják, hogy merre tart a munkavilága, hogy mit érdemes tanulni, hogy, hogy bizonyos új munkahelyek születnek, hogy munkakörök születnek. És ez a karrierorientáció arról szól, hogy a mi tagválataiknak az önkéntesei elmennek középiskolákba, és, a, és beszélnek arról, hogy az ő munkahelyük milyen, ők mit csinálnak nap, mint nap, nekik mennyire szükséges a digitális készségek, a nyelvtudás, ahhoz, hogy elérték azt, amit elértek az életükben. És például szerintem ez is egy olyan dolog, amit nagyon, nagyon sokan jelentkeztek, most kb. már száz iskolánk van, és kb. 200 öngéntesünk, mert itt is nagyon gyors impaktot lehet gyakorolni. Tehát tényleg az ember elmegy egy iskolába, és ha már egy gyerek elkezd azon gondolkodni, hogy hú, itt valaki azt mondta, hogy nagyon jól kell tudni angolul ahhoz, hogy én érvényesüljek, és ha már csak az egy gyerek elkezd jobban kedvet kapni, mondjuk az angol nyelvtanuláshoz, akkor már óriási <tos> eredményt értünk el. Uh -huh. Ha most azt kérdezném Öntől, és mondjuk csak egy-két szóban válaszolhatna, hogy mi a legnagyobb siker az önkéntes munkájában, mit tekint a legnagyobb sikerének, sikereinek, eddigieknek, vagy... A, azt, hogy akkor a szalvavítára térek vissza, hogy a szalvavítá alapítványán most létrehozunk egy munkanév, egy szalvaházat, eh, ahol egyrészt megváltozott munkaképességűek fognak dolgozni, eh, másrészt lesz egy olyan tér, eh, amit, ahová mindenféle rendezvényeket lehet vinni, és ebből a, ebből a befolyó összegekből is a, a munkánkat, illetve a megváltozott életének a javítását eh, meg. Uh -huh. És akkor a siker az lesz, hogyha ez a projekt sikeres lesz? Igen, hogyha nagyon sok ember rákap arra, hogy hát, ha rendez egy rendezvényt, vagy egy, vagy, egy, vagy egy tréninget, vagy egy workshopot, akkor oda jön hozzá, és ezzel is támogatja a mi uh, alapítvány missziónkat. Uh -huh. Arra gondoltam, hogy esetleg azt fogja mondani, hogy ha már egy embernek is segített, az a legnagyobb siker, hiszen... ezt ez, ez már mondtam. Mondtam, <gül> Mondta. hogy Csak... valami, valami más, és azt mondom, hogy ez a legnagyobb léptékű, tehát az lett volna a kérdés, hogy mi a legnagyobb léptékű eredményünk, akkor egyértelműen ez, mert ez egy nagyon nagy beruházás, itt mi megvásároljuk tulajdonképpen, megvásároljuk tulajdonképpen ezt, a, ezt az ingatlant, és most folyik a felújítás, és ez és hát szerintem egy zseniális dolog lesz belőle. Uh -huh. Fantasztikus. Jó, amikor készen lesz újra fogunk beszélni önnel, vagy talán addig is, nagyon szépen köszönjük az egész heti rendelkezésre állását. Sajnos ennek itt van most vége, de, de amikor, amikor újra van miről beszámolni, azonnal jelentkezünk önnel, vagy jelentkezzen önnálunk. nálunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer boldog népnapot! Köszönöm szépen, minden jót.